Rugăciune pentru taina Sfântului Botez cu Duh Sfânt. Aleluia, slavă ție, Doamne, și Iisus, Iisus Te iubim și îți mulțumim, fiindcă din țărână firea noastră la început ai făcut, iar acum prin taina Sfintei Eucharistiei din propriul tău trup, ne renăscut. Prin sângele tău, sfânt inima noastră să bată pentru tine a început. Prin Duhul tău, ca un foc Dumnezeesc, o putere de taină ne dat. Când la cina acea de taină Într-o pară de foc schimbat Și chipul tău minunat Ca o icoană În biserica inimii L-ai așezat ca semn Că prin botezul cel ceresc neiluminat Aleluia slavă ție, Doamne, Iisus te iubim și-ți mulțumim Fiindcă Tatăl ceresc Pe mângâietorul În numele tău ne-l-a trimis Cu limbile sale de foc odată Cu apostolii tăi Peste biserica ta mâna asta sfântă Întins ca un râu de apă vie, conștiințele și făpturile noastre le-a cuprins, ca o lumină lină, ce niciodată nu s-a stins, viața cea veșnică în noi a aprins, ca semn că botezul cel ceresc la față ne-a schimbat. Al lui asta, avăție Doamne, Iusiristoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă izborul cu apă vie al Duhului Sfânt, în inima, ființa și mintea noastră s-a așezat din el, Harul ca o pecete a tainei Sfântului Mir, făptura noastră, pentru împărăția cea veșnică a creat, fiindcă el este focul pe care l a adus și pe pământ l-ai aruncat, prin el ne a încercat și să fim ca o pară de foc destin binecuvântat ne-ai dat.